La vostru via a cinzeciuna, de mulțumire către Tatăl ceres pentru înfiere. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celes, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă din icoana de lumina preasfintei fecioare, făptura de lumina fiului în noi s-a zămislit, iar el, pe demon, i-a biruit. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Celes, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin nașterea fiului din Sfânta Fecioară, scara la cera a întocmit și pe ea, ca îngeri am suit ca să încă prin el ne-ai sfințit. Aleluia slavă-ți, Tată, cerestei, bine și îți mulțumim, fiindcă prin Emanuel cel smerit cu laptele faptelor și mierea rugăciunii ne-ai hrănit și ne-ai mântuit. Aleluia slavă-ți, Tată, cerestei, bine și îți mulțumim, fiindcă tainele cele pecetluite, ca unor ucenici ai fiului -ai descoperit, așa cum prin Prorocul Isaia ai vestit. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Celes, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin adevărul Tău ne-ai sfințit și minunile Tale pentru noi le-ai săvârșit. Aleluia, Slavă, ți Tată Celes, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin Duhul Sfânt, fie ai cunoștinței, voinței și iubirii Tale am devenit. Aleluia, Slavă, ți Tată ceresc, Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă lucrarea jertfei prin Fiul ai rânduit, și pe noi, prin jertfă, ca fie ai împărăției, ne-ai primit. Aleluia slavă, Ție, Tatăl Celeste, bine și mulțumim. Fiindcă prin Duhul în ne ne-ai binecuvântat, ne-ai luminat și ne-ai înfiat. Aleluia slavă, Ție, Tatăl Celeste, bine și mulțumim. Fiindcă prin Fiul, Sufletul în lumină ne-l-ai schimbat și între fiii luminii ne-ai ale Aleluia slavă, Ție, Tatăl Celeste, bine și mulțumim. Încă așa cum pe fiul l-a inviat, tot așa între în la dreapta lui ne-a așezat.